Eta txaldeko kronikaria gurekin argazkisola xaritzeko, Joanes, etxe barria erra Bai, zuie parte Bon, ez dugu eguzki aipatuko, baina negia da o, egun berezi bat dela gaurkoa atzoko batera, guzkia eguzki aberrizitzuli baita gure gana eta ezin hori aipatu gabe egon, sein jazio berriak sortzen oskitzu eguzki horrek riak uh, bai du sait uh, beste kontinente batetan izala hori ban batian bai bada la co chenchierriak shortens sans qu'il ait mis le 27 bon argaski batso autatu itsusuk al juntan joanes eh geiago bat bereziki hemen da aitpatuko duzuna Pulitzer, pulitzer ere astuntan aktualitatan zena, xaristatze desberdinak izan dira, eta argazkiak ere bere lekua baduz pulitzer prices, hortan. Bai, eta egia ezan, argazkiak e xaristatzen zela, edo es, enakian. enakian holako selekzio zorrotz bat egiten zera argazkietan, bon, geho, pulitzer kasetari mundian oso oso famatuik damena, bere siki prentsha idatzi antako, fa nik argatik ezagutzenian hoia hartino, xali hoi eta eta ikusi dudalaik zer argazki heli xali izan den, lehen uh, lehen saiaekin, zinez, uh, zinez hartu saktutut horlako uh, leksione bat uh, zer zer egitena halden, um, bai gerla gerla argazkilariza edo edo mindu zabaliko argazkilaritzan eta estetikai lotzez zen eta uaikuan eskia bate uh, nola janen dut uh, odol gozes uh, edo oso odol gosez jena keztia batea 6 izanen uh, argazki sortahunekin, honekin bena aldiz uh, argazki estetika baitdienek eta eta baitienek holako humanitate, sensibilitate, zerbait hor uh, dena dena, bet, dena badugu betan eta uste dut uh, zinez, uh, zinez harrigarri dela uh, egin izan den lan hoi, hor din Reuters agentziaen uh, uh, lan bat dasar izan eta Bengladezen uh, be mente juntako uh, drama handien bat da aipagei uh, migranteak dia Muga zeharkatzen ari eta geho um, migrante, hola... Uh, be, realitate hoi azken Muga zeharkatzia geho kampamentietan egoitiaena, eta hola... Oso, oso argazki bortitzak dira, ez dakit uh, irratiane, telebistan bezala erran behar denez uh, amase jurtzez PQ estela, estela bate egoki ikustia, ez dakit uh, hoi erran behar denez, oso bortiz dira, Uh, odolik batea agertu gabe, baina bon, uh, hilotz zunbait agertzen dira, uh, azkenin uh, oso oso miseia gorria agertzen zaiku, baina oso oso estetiko da. Ez dut jabil nahi eder hitza, nahi zeta lehen begiradan dan hoipen txatu du da, nahi gazki ederrak dela, ez dit ega eder dela zen, ikusten duguna oso oso itxusi baita, uh, agai zaiku nienie bat hilik adibidez, uh, Aipatuko ditugu zunbait, hola, aipa mena menesi e, estetikoki oso harri gari da, hor artista baten lana da, edo artista zunbaiten lana, estetikusi argazkilei baten izena, uste dut, e, agentzia batetako lana dela, e, beraz argazkilei desberdinena, eta ez dakitzuk dakit, hasteko nula, nula ikusi tutuzun argazki hoik, bortiz kei ahoi, ez uh, es edak estetiko ke oso harrigarri dela nik hola labildiko nik hasteko mm, bai bada lako piska bat uh... Uh, zuka ipatzen duzun uh, barneko kontradikzio hori sortzen du enta bai argazkiak ederrak dira, bainan uh, errealitate gogor bat ederki erakusten baitute ere juaningak dira hemen, eh? bere ziki ipatzen zintuen errefusiatuak eh, beraz uh, Bangladesh aldean uh, gira, 2000 eta mazazpiko irailean eta hudan hartutakoak, eta e, ezagutzen dugun e, realitate bat, ere erakusten dute zen, joan ingak ainit zaipatu izan dira. Benen, e, zaila da, beti azkenean e, zinez irudikatzea zer pasatzen den, olako guneetan, e, bai e, irudibatzu ikusiko ditugu, bai aipatuko da edabideetan, baina gugandik urgun baita ere ez ezkira beste unkituak senditzen, Hainan, uh, duzu denbora pixka bat argazkiai begira, irakurri zazpian uh, ba, uh, gertatzen denaz, adibidez hori bada amabatek bere nina eskuetan atxikitzen du eta uh, be itxasontziz trabeskatu ondutik nini hori hiltzen data, beraz? Hama horrek ninia eskutan, jende guzia inguruan eta argazki gogor batzu ola gertzen dira. Ederdasuna bada estetikoki, alere ezin dakendu, eh, koloreak eta hor or dira, horpegiak, intentsoak dira, azkenean ere irudiak. E, bon, bai, ezagitzak egin gehiago egin Uh, balio bali duten argazkiak dira ere olako irrealitateak e guri erakusteko uh, e erraten duzun bezala ausaian uh. gertatzen ari dela ere erakusteko bai, eta hor bai estetikaekin uh, finitzeko doi geltzeko, bera da uh, komposaketa aldetik ebai oso, oso harri garriria uh, komposaketa mailan hor uh, margolai handien eh, kalitatia bada, du bate gabe, eh, badia usu plano desberdinak, eh, jakorketa posible desberdintzun zunbaite bai, argazkiak iso egitin, galtzen ahalgia irudian, eh, ahalgia eskerreskini bilten gainetik pila, eta eh, bada, ba, badia historia desberdinak kontatuik argazki bako txan, eta hoi mm. eh, du bate batek gabe argazkilaien, eh, Um, kalitate handi bat da hor, agertzen zaikuna, irudi hauetan mm -hmm. eta bestalde batetik berriz uh, kasetalai uh, kasketa ezartez, uh, argazkiak jakurteko bada um, lan bat batekinik izan dena bate komplasentziak gaberan edut uh, ez da beti jakutsi nahi zaikuna jakusten bada emazte bat nene hilaekin uh, eta hoi pentsatzen ahalda edabide handietan uh, behan itx uh, baliatuik izaten ahalden ahgazki bat dela, baina ahgazki sohtak huntan, badia beste ahgazki zunbait. Nun, idu izaitan, uh, adibidez bat aipatzeko ageida uh, ageidia bi gizon lehen plano batetan, eta bortza bat gibelin, eta gibelin hilotzak, uh, fosta hoi haltsuibatez estalik, uh, hola leho, leho katuk lurin, eta idu idu... Uh, Sartuik giela, feenik hala, hala jakurten eta argazki hau, sartzen giela e-realitate batetan nun hilakizatia bazter batetan nuhmala den. Ba eta ez dakit holako hotzikara bat emaiten dut argazki horrek, egiazki jaiten eta hau dela, eniz bate egzazerratzen ari hoi haitin. Mm -hmm. Eta, eta geho bada beste bate bai hanitz-hanitz markatuna jana, e, uste dut, e, untsak unprenditu balin bat dut, e, Peko eran aldiak inglesez diona, eh, emazte bat da lurinet eta eh, laguntza eske haidena beste eh, migranteer, hor igaite nahi dien eh, huniak baizik ez diagei, baina asmatzena halda hiu emazte dela igaite nahi bidezka bat eta bide horren aldepin lurinet bada emazte bat laguntza eske besua hola luzatuik eh, Bon, gestualki baiia gehi da laguntza eska ari dela. Mm. E, begira da nunbait galduik hor esperantzaik bate gabe eta, eta hori bai ez da bortsaz ikusi na hiigunukin erran na beita gen artiine bai mm. e, behargoa dela da delala posible alkar lagintzia, ez daki nulaiakurri behar daan ez dute realitatia askk zagutzen hor zartzeko bena ergaiten nina konplaentziek bat gabe, ez da, ez da kliseetan jorten argazki hoi ez beste bat nun geiden gizon bat pentsatzen ahalda be bisemekin atzerki baten pinebiaz uh, estaltzen eta eta erdigalduk bezaladia masa baten uh, erditan hola, uh, inguine eh, beste jentean danna bat badelaik, denakola nora ezean bezala, eta, eta estetikak ekartendu zerbait oso azkarra, beste bat bada militar bat... Uh, E, ...makila batekin... E, ...ageidazoko dutila... ...parean dutin... ...zentiak, e, eta... ...ez dakit nula ekan... E, ...indar joi badu estetikak... E, ...nunbait... ...ez dela soilik... E, ...zerbait gordin hola ikusten duguna eta... ...behar bada kolpe bat emaiten da ikuna... ...eta jatzeko duguna... ...hortik bost segunden bunean... zen ustez... ...nik hasteko hola ikusi dut... ...markatu nahi argazki hauek... E, ...bada beste bate ebai... ...adineko emazte bat... Beste gazte jaitztzen ergitan Holako desesperazio bi Bena beti beti edertuk edertuik, mena ez ez nula eran is uh, historiaan uh, zerbutsuko edertik. Joi da erganagiina hatxarritik. Mm. Uh, indartzen du kuntizuna indartzen du uh, guegana heltzen dena, beste irudi batetan eba izazpi espaizok er zazpi urtzeko jaur baten uh, bulharra gehi da uh, zikatriza handi batek uh, estalik, esku bateek uh, babestik, Ikusi behar dia, ez dakit hitzetan ez da bortxana isa esplikazia sohtzen din txentzazionia, pentsatzen dute bai bakotsak behemanean biziko dila, beste hauk bat hilik dena e, bi begiak e, zuhañozto ez estalik, hoie bai estetikoki sinago ederda ez palinbadak egizertaz egian izaten halda simplek irudi eder bat, dena bai. historia ez zagitu eta, puau se indaja. Yeah, denbora hartu behar neuste zere argazkiak uh, begira eta ulertzeko ere zer pasatzen den eta hartzeko ba bertako giroan eta hori da ere uh, argazki reporteraren helburua uh, aipatzenzun soldadua hor juka jendeari hor ja dibez uh, bisikipotitzada jakinik zertan metatzen diren jendak hor jendak metaturik ikusten dira eta soldadua jotzeko prest azkenean janari bila baitira, egunero banatzen den janari laguntza ogenbila, eta berri zitzultzeko emazte hori, aipatzen duzuna, berazok, etzanik lurian eta ekusten dira gaineko aldean ibiltzen beste mazte batzu e, eta beraz laguntza eske eta niri beti olako irudiak ikustelakoan bergaldera helduz haute eh, argazkilariaren lekua momentu hortan eh, zenta argazkilariaren lana da bai erakustea bertan gertatzen dena eta erten duzu genera miskat klixetatik urrun dela argazkilari unen edo hauen lana eta hortan garantzitsua dela baina argazkilari zarelarik eta momentu olako momentu baten aurrean zarelarik badozu Uh, irudi um, edera kakotxen artean ederogean uh, ekartzearen uh, kezka hori. Baina nondotik zer, zer pasatzen da, laguntzen duzu pertsona, edo sartzen zira hoien bizian, edo zinez beti distentziarekin gelitzen zira, eta zure argazkilari lan egiten duzu. Hordin, uh, horrenak bosti jo bena, da argazkilari oker ezpaniz estatu batuer baten uh, esperientzia, E, pff, ez, zait, ez zaitu ahi izena zinen, ez da bat e, gaitzen interneten e, behisto jaren behiruk eitia. E, hartu zian argazkitan e, hau bat e, hiltzen ahi edo ez dakit habon ula zen e, argazkia susen mena badakit ondotik polemika handiak piztu ziela justoki, erraitez hor argazkia hartu beno hobezila hau hoila gintuik mm. eta argazkilaik horrek urtezun baitu behantago, be buiaz beste gintzian eta be be senideek, belagunek lagunek e, esplikatu zian, etzila sekula gainditu ahalizan polemika hoi e, zila sekula jasan e, eginik izan zeitzon kritikak um, nik uste dut uh, argazkilaik horren esperientziaen berri ukenilaik aski argi ukenila badela nunbait hipokrisia minibat um, usu argazkilaia kritikatuk behitia e, erosotasunetik uh, ez dut usu ikusi kritikaik Um, be, nula e bene egoera ezaguta sin nagi zienganik ez du tsekkula guaai hartinoek eh, ezdakit bergo da badiaan eh, horkabena. Uh, uste dut uh, egoera oso oso latzetan uh, bakotsak badila begola bepapea egiteko eta... Um, mini bat bai hipokrita dela salhatzi argazkilaia momentu hortan ez laguntziagatik argazkilaia hor da e, realitate horren berri emaiteko mundu zabalilat eta ezta sekulahatze behar eta holako polemikekin uste dut e, maleuski e, baztertzen dela beste zunbaiten ardura edo responsabilitatea eta e, kasu gehien gehienetan e, jabaki politikoak dira beharrezko egoera konpontzeko eta e, eta... Bai pre fostst argazkilai batek lagintzen ahaldu horden jaur bat bena. Hor, eh, nahiz eta amminaak gordin den jola erraititia bena haur bat salbatuik ez da salvatzen eh, herri oso baten edo egoera oso baten eh, okera, eta eztakite. Eh, He du zait argazkilaiak ekarten dila erran dezagin jola. Hiugarren mundi, hiugarren edo myndu herenetik eh, ekartendutu problemak eh, gizarte occidental errant ezagun, eta hor, delibeo politikoak pizteko eh, izan beharluke jolako pindar bat bezala, eta ene ustez, argazkilaiaen lana ahoi da. Eh, geo hau dela haipatzen polemika ahoi, eh, gizon horrek gehozak intzen, prefostak guk argazki, hafen guk edo... Oh, myndu zabalian argazki bat ikusi zen, eta hortik hasi zen polemika, hortik hasi zen epaitzen argazki lai horren uh, jokamoldia, eta gehozak intzen azkenin uh, pre-fosta umano zela eta laguntuz zutila pertsona zunbait behungu jan, mm -hmm. bera kerraiten zean oso migatuik zela hortan eta pertsona batek etzila egoera hoi irautzen ahal, uh, azkenin ez da sekula hatze behar uh, erresponsabilitateak E, gehienetan politikoak dela, eta ez dela hori zatiagatik e, bilhakatzen ahal salbatzaile, eta hoi nik uste dut e, o, ONG edo gobernuizkan poko erakundeak untxaba dakiela, hoi e, prefostala guntza zerbait ekartena halda bena erabaki politikoik ezean, ez da egoera iraultzen, eta, eta hoi da beharrezko, eta hoi da egin behar... E, palestinarrek ebai, behin beno habo errandie nien izan izan, bena izan jenek erraiten die hamini bat dezolatuik ziela ikusten zienaz eta erraiten zeiela palestinarer parka, bera nik estu tegoera huntan deuse eraginik ukeiten ahal eta japostia usu edo espadabeti izan dela bena gutienez behar duetugu lekukuak jakindadien hoi egiten dela eta ziek bakotsak behen in gehozien kunta dezazien eta egoera Egoera, zerbait egin nahiz, eh, lehen, lehen urratxa dela, egoera hoi ezagutik izan da dinetar gazkilaia. Hortan da importantz, hoi da berrola, eta nahiz eta ez du dan iditziak haintren katuk, guai erraiten du dan bezala. Benar, halle ez baztertu behar bakutsak berrola badila eta, eta gazkilaiaena important dela, important dela ikus dezagun hoi. Ebe horrekin bukatuko dugu, gaurkoan, eta joan inga hoien argazkiak beraz pulitzer xaria eskuratu dute aurten argazki laritzan, xarean ere aurkituko dituzienak joan esetxe barriamilezker izanuntza. Bai, zuie.